Més informació a bionofra.com Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat. Si s'ha vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93-212-1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Ràdio Estel. Bienvenidos a Catalunya sin barreras. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Saludem una setmana molt important per a tota la comunitat catòlica. El Papa Francesc ens acompanyarà a partir d'ara a tots plegats en un nou període de l'Església que esperem ens porti pau i prosperitat. També a nosaltres, les persones amb discapacitat i malaltia mental, un col·lectiu especialment vulnerable. És divendres 15 de març de 2013, un dia en què la Carmina Coromina se'ns col·loca en portada a Lluís Paster dins de la nostra secció Història i Discapacitat. Bona tarda. Lluís Paster no va ser un estudiant prometedor en ciències naturals. De fet, si mostrava alguna actitud especial era en la pintura. Va acabar batxillerat en qualificació de mediocre en química però 12 anys més tard era catedràtic de Química i vegà de la Facultat de Ciències. La vida de Pasteur sempre va girar al voltant de la discapacitat. La seva germana, Emily, va néixer amb discapacitat psíquica. Ell mateix patia TDAH, un trastorn conductual que el va marcar de petit. Als 46 anys va patir un ictus que li va deixar part del braç i la cama esquerres amb una paràlisi permanent. Malgrat les seves dificultats físiques i psíquiques, les aportacions de pasteur a la ciència són nombroses. Per citar-ne algunes, direm que la seva teoria microbiana, acceptada per tothom, inspirà mesures de sèpsia i antisèpsia que han salvat moltes vides. Va desenvolupar la pasteurització, que destrueix els microbis sense afectar els aliments, i va crear la vacuna contra la ràbia el 1885. Avui en dia, l'Institut d'Investigacions que porta el seu nom és un centre d'ensenyament, investigació i elaboració de sèrums i vacunes d'utilitat mundial. Doncs la nostra qualitat de vida avui és possible gràcies al treball de moltes figures de la història, com ara Luis Paster. Eh? Figures de la història del present, també. Aquestes les tenim a l'estudi i compartirem la tarda amb nosaltres fins a les 9 del vespre. Continguts de programa. Avui ens visiten a Catalunya sense barreres a Salvador Castanyer, cap dels serveis socials d'11 Catalunya. Ve explicar-nos la 15a edició dels Premis Literaris Roc Brunat en Llengua Catalana. Tres convidades, Rosa Santiuste, cap d'administració d'Osses, obra social d'ajuda al disminuït psíquics i representant de la institució, Montse Campà, directora de l'Escola Gavina, un centre d'educació especial, i Susana Guillem, subdirectora de l'Escola Gavina. Bé, molts anys porten a Osses a millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual, però és que ara estan engrescats amb en un nou projecte, la construcció del nou centre per l'Escola Gavina. el medi rural és hostil a les persones amb discapacitat. Un tema que coneix prou bé que Jesús Hernández, director d'Accessibilitat Universal de Fundació 11. Ens donarà els detalls d'una trobada interessant al voltant d'aquest tema, avui a Catalunya sense barreres. de fàcil o difícil, això de parlar en públic, sobretot per a les persones amb discapacitat intel·lectual. D'aquest tema va la nostra tertúlia de Bess Vadis amb Geni Charlès, Marta La Canal i Maria Vila. Oi, oh, quin programa que tenim avui, eh? Ens posem en marxa Antoni Uget al control de so i Montse López que ens acompanya. Comencem. Yes. sense barreres. Tots els divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Esteli Ràdio Principal, amb la direcció d'Anna Hernández. Ja tenim papa, papa francès que i nosaltres molt i molt contents. Iniciem l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest divendres, 15 de març. El nostre primer convidat és Salvador Castanyer, cap dels serveis socials d'Ontre Catalunya. Què tal, senyor Castanyer? Bona tarda Com i moltes ha viscut moltes gràcies, aquesta por intensa por setmana de notícies, sobretot per la comunitat catòlica? Bonament intensa, però positiu, molt positiu. Penso que és una setmana interessant i que ens fructificarà en els propers anys segur, segur amb les notícies d'aquesta setmana. No he estat a Sant Pedro? No, no he estat a Sant Pedro, hem estat a prop, la meva dona és italiana, com sí, ja sabeu. Sí, per això. I eh, a casa es viu amb intensitat. Eh, hem estat al Vaticà en altres ocasions, però en aquesta ens vam, ho vam viure des de la televisió un dels molts cronistes que eh, han narrat eh, aquesta setmana intensa de home, és que que bé que sonen en italià, el Papa Francesco. <laughs> no ho dic perquè la seva dona és que estarà contentíssima. més sí, a més, bueno. a més el, el Giorgio de Maria Bergaglio, no? Que sí. Qual cosa és, és també d'origen italià, diu que els pares eren italians, encara que doncs, ell hagi nascut d'Argentina. N'hi desitgem molta sort i molt d'encert. Senyor Castanyer, amb accent català, perquè la seva dona, de moment, l'accent no li ha passat, eh? Home, parla català, però ens obliguem una a l'altre a parlar el nostre idioma. Bé, doncs, 15 quinzena edició dels Premis Roc Boronat en llengua catalana, mm -hmm. eh, un certament que eh, vostès, des d'onze Catalunya, fan en memòria de la figura d'en Roc Boronat. Recordem una miqueta la història, també. Eh, Roc Boronat va ser un, una de les peces claus en el devenir del sindicat de a l'any 1935, juntament amb el doctor Llenvies i altres doncs, figures eh, socials importants i arreglants que ajudaven a les persones cegues. I en Roc Boronat, eh, quan va, va esclatar la Guerra Civil, va haver d'exiliar-se cap, cap a Mèxic, però ell eh, va treballar molt, molt, molt intensament perquè a Catalunya hi hagués un sindicat de cecs que, a posteriori, doncs, amb l'agrupació de diferents associacions que hi havia arreu d'Espanya de, i amb, amb, amb l'Avinguda de, de Franco es va, es va acabar fent una, una única ONCE però la importància de Roc Boronat en aquells anys va ser eh, tan important que encara avui el recordem i a l'ONCE ho fem en forma d'un premi literari que per nosaltres ens és una gran festa literària com la que es va fer ahir i que aglutinava doncs, persones rellevants al món de la, de la societat civil de Catalunya i a persones relacionades al món de la, de la literatura. Enroc Boronat, aquest escriptor i polític republicà, promotor del Sindicat d'Eixecs de Catalunya, com vostè ens recordava, senyor Castanyer, com va canviar la vida de les persones cegues i deficients visuals en la seva època? Aquest senyor tenia una filosofia de futur que s'aniria implantant en les persones cegues i que passava doncs no per una assistència social, sinó per una activitat laboral pròpia. Avui aquest és un model que implantem també a l'OMCE. És un model que ha avançat, ha evolucionat, doncs també implantem en el dia a dia les persones cegues ja no des del punt de vista d'una societat assistencial, m'ha aniríem fins i tot en el punt de vista social que, que vivim avui, sinó en què les persones cegues d'eficients visuals puguem tenir una activitat laboral, laboral que ens permeti doncs, tenir els mateixos objectius socials que qualsevol altra persona que no patís una discapacitat. Doncs quincena edició dels Premis Literaris Roc Boronat en Llengua Catalana han patut rècords de participació. Com és la cosa? Això ha estat un èxit. Aquest any ha estat un èxit i esperem que sigui el de que l'any vinent eh, la cosa dansi al mateix ritme o millor. Hem tingut moltíssima participació, moltíssima, tant de gens externs, persones externes, escriptors, que han, han les seves obres per poder ser guanyadors d'aquest important premi que cada dia és més important, el recoronat, i persones afiliades a l'OMCEC que ho feien en les dues categories reservades a aquest col·lectiu, com la de prosa i conte o la de poesia. Sí, li volia preguntar això justament, senyor Castanyer, per què dues modalitats, una oberta a tothom i una altra exclusivament per persones cegues i deficients visuals? L'Onzen no pot aglutinar un únic Premi Literari a persones cegues. Som conscients de que el, el nostre treball diari és per tots i per tothom a la societat i volem que el nostre Premi Literari estigui obert a, a persones que puguin aportar les seves obres i que puguin guanyar un premi eh, que el fan cada dia més important, perquè la qualitat de les obres doncs, és cada dia més eh, significant, però a la vegada no hem d'oblidar que hi ha persones que no participarien mai en un concurs literari com serien persones invidents, o que els hi costaria, ho així, i que d'aquesta manera els incitem a que puguin participar-hi, doncs, formen part del primer nivell, en novel·les, si volen, igual que qualsevol altre escriptor que s'hi vulgui atençar, o bé, doncs, en aquells casos que vulguin fer prosa o vulguin fer poesia i vulguin tirar-se al, al Premi Literari amb, amb, amb encert. Això fa que hi hagi persones eh, amb, amb aquesta mancança que s'interessin per poder fer, doncs, poesia, prosa i, a la vegada, doncs, si la sort els acompanya i la qualitat del treball és prou important, doncs, que guanyin el, el premi. I en relació al primer grup, doncs, home, Tenim escriptors de rellevància que es presenten al nostre, al nostre Premi Literari. Això ens enorgulleix a la institució, a l'11 a Catalunya, i a la vegada doncs, ens fa cada dia més important un Premi Literari que ja ha a tenir un cert nom. Gemma Freixas Torres ha estat la guanyadora a la categoria de novel·la. Uh -huh. 68 novel·les s'han presentat en aquesta edició. Sí. 68, d'un sí. no Els veig garantitza que el jurat ha tingut molta feina. 6.000 euros per la Gemma Freixas Torres, sí. eh, la seva obra, Casino de Santa Isabel, una uh -huh. novel·la detectivesca, senyor sí. Castanyer. Correcte, una, una novel·la detectivesca, detectivesca que s'ambienta a la Guinea Equatorial Eh, podríem relacionar història i detectius i és eh, re, realment entretinguda. Mm, a més a més serà publicada per Edicions Proa sí, com és habitual en Roc Boronat el, uh -huh. el Premi Literari que acaba doncs, vencent eh, és publicat per l'editorial Proa que fa anys col·labora i és part essencial d'aquest Premi Roc Brunet. Hi ha la categoria, com vostè deia, de persones cegues o deficients visuals. Hi ha una de prosa, una altra de, de poesia, uh -huh. i tenim també dos, dos guanyadors que són persones afiliades, senyor Castanyer. Correcte. Tenim, per una banda, el senyor Pasqual Bernat, que és el guanyador de, de prosa, amb l'obra El vestit verd, i tenim, per altra banda, una vencedora que és molt curiós, és una senyora que viu a Madrid... sí d'origen aragonès. Ha estat a Catalunya eh? sense barreres. Jo ho estàvem parlant, és una persona que té molta relació amb Catalunya. De fet, és a la Franja, ella parla eh, català i, i té doncs, molta estima a la, a la llengua i ha, ha guanyat el Premi de Poesia amb, amb Noa. Uh -huh. I recentment ha publicat un audiollibre uh -huh. que també va venir a presentar el programa. Eh... Uh -huh. Bé, per què és habitual també en aquests premis homenatjar un escriptor? En aquest cas, el Matthew Tree. Però això per què ho fan, senyor Castanyer? L'OMC està a prop del, de la cultura. Llegim molt, moltíssim. El nostre col·lectiu, que a Catalunya són doncs pràcticament 10.500 afiliats, i d'ençà de les publicacions, majorment amb, amb obres gravades amb Deicy, sí tenim accés a la cultura d'una manera molt més fàcil que fa uns anys. Per altra banda, doncs, sempre hi ha el sistema Braille que es pot llegir, no? Hi ha molts autors que són llegits i que, doncs, acompanyen, en certa manera, el, el fons literari d'11 i que, a la vegada, doncs, són molt propers a, a la institució. Cada any fem un homenatge eh, a, un, a un escriptor diferent i que, doncs, té relació amb, amb la institució perquè és, és persona propera o pot ser, doncs, persona molt llegida dintre del, del nostre col·lectiu. I aquest any, especialment, doncs, amb el Matthew Three, eh, que... Doncs és un escriptor periodista que ha publicat 11 obres, és anglès, ell és d'origen anglès, però ha publicat 10 obres en català. Sí. És una persona molt llegida, últimament molt llegida. I doncs ens va fer moltíssima il·lusió comptar amb, amb ell per aquest uh, rock brunet. Senyor Castanyer, com llegeix una persona cega com vostè? Hi ha dues opcions. L'opció del brall, que és pels que som uns romàntics d'aquests de la lectura... Eh, encara amb aquest sistema i eh, hi ha l'altra opció que és l'opció d'escoltar llibres a, a través de llibres en deixi no? eh, la publicació en brall doncs és potser més eh, per un cercle reduït de, de persones que tenim accés a aquest tipus de lectura eh, pensem que no tanta gent com a afiliada a l'ONCE coneix el brall I, en canvi el fet de poder-lo escoltar això sí que està a l'abast de tothom i és una forma més immediata per accés a la lectura. No tothom sap Braille per diferents eh, circumstàncies. Uns perquè doncs arriben a la institució i encara no n'han après i, i potser doncs no l'aprendran mai per, per, per altres circumstàncies afegides a, a, a la discapacitat visual. D'altres perquè doncs, tenen es defensen prou bé amb, amb el sistema visual, però això no els hi permet doncs, tenir una lectura assídua amb, amb, amb la vista i que llegeixin en Braille, doncs, actualment no, ja dic, no en són tants a, a nivell de Catalunya que, que puguin tenir accés a aquest, a aquest sistema. Però, de totes maneres, el sistema Braille segueix sent, i d'això en som defensors alguns, segueix essent l'únic sistema eh, directe com per poder tenir accés a allò que eh, es pot traduir, transcriure, i, i pots interpretar de forma directa. No m'imagino la biblioteca de casa seva. Si, si té tot sensibles sent Braille... No, no, no. No, tots els llibres en Braille no ho són, perquè a casa doncs, eh, i ha el treball, tinc adaptacions al lloc de, de treball, no? i entre elles doncs, eh, jo treballo molt amb línia Braille, amb una línia Braille que transcriu tot allò que eh, apareix a la pantalla d'un ordinador sí. amb, amb, de forma escrita en, en Braille, amb un dispositiu propi que en diem nosaltres línia Braille. I també llegeixo molt a partir d'aquest D'aquest sistema que a part doncs no ocupa tant com eh, tants de llibres amb, amb brall no i em recordo en aquells anys quan a principi de, de, de prendrere el brall i el anyany 86-87, quan ens trom molts acomp companys eh, menuts de 8 i 9 anys i llegíem i començàm a, a des, descobrir doncs el el diccionari no i em recordo l'únic diccionari en català eh, català castellà que era un un, un traductor de català castellà eh ocup ocupava 22 eh, 22 volums amb. Sí, senyor sí, Per buscar... 22 volums per buscar una paraula. No, per d'ocupar ons molt de temps. No era prou efectiu i avui això ja no, no existeix més. Doncs, eh, senyor Castanyer, ja per acabar, no sé què ha tingut d'especial aquesta 15 edició dels Premis Literaris Roc Boronat en llengua catalana. A més Home. a més de la participació altíssima, em destacaria doncs, tri, eh? Què diria vostè? Home, ha estat ha estat especial, com totes. Eh, la quinzena ha donat més qualitat, més quantitat, i jo diria que un, un camí per, per seguir en properes edicions, amb la qual cosa estarem molt satisfets des de l'Onze Catalunya, que puguem celebrar-les... Uh, junts i hi hagi més participació fins i tot que aquest any Doncs premis remunerats eh? Gemma Freixas Torres 6.000 uh -huh. euros per la seva obra Casino de Santa Isabel publicada per Edicions Pro Properament i també Pascual Bernat López eh, a la categoria de Prosa el vestit verd 900 euros Matilde Helena Peralta Valero eh, a poesia nua 600 euros eh, o sigui que també va bé que siguin uns premis no només que reconeixen la teva trajectòria i la teva obra com a escriptor, sinó que, a més a més, doncs, home, I, tant. I en, tant.. en aquestes èpoques s'agraeix. I felicitar els guanyadors que M ha merescut ho tenen. Mol bé, senyor Castanyer, una abraçada molt forta. Moltíssimes eh, gràcies. Records a la família gràcies. i fins a quan vulgui. Fins aviat. Vinga. Nosaltres continuem a Catalunya sense barreres. Ara, precisament, farem una petita pausa literària amb la Mercè Guiu i la Carme Rex i després ens anem amb la gent d'oses que ens acompanya al programa Obra Social d'Atenció a les Persones amb Discapacitat intel·lectual just can't take how beautiful you are. I hate to say this, but my eyes go blind. El calidoscopi de Mercè Guiu. Avui us vull parlar d'un projecte que il·lusiona. Enmig del clima de crispació política, poda de relleu que hi ha moltes persones funcionàries que fan un bon treball. El projecte Cooperant Viari de l'Ajuntament de Barcelona... A través de programes de formació escolar amb la Guàrdia Municipal i diferents centres educatius, la Fundació Catalana de la Síndrome de Down i la Fundació Avertis, l'han fet possible. Es tracta de joves amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual que treballen com a observadors a l'entorn de 300 centres escolars per detectar incidències i millorar la mobilitat en aquests espais. L'educació diària dels infants, i m'atreviria a dir dels pares, que sovint no prediquen amb el bon exemple, no eviten només accidents, sinó que converteix els nostres nens i nenes en millors ciutadans. Els cooperants diaris observen el comportament dels conductors i vianants a l'hora de l'entrada i sortida de classe i després analitzen juntament amb l'escola les situacions d'inseguretat viària que es poden donar. Els cooperants no poden renyar els infractors, només observar per després informar. A més, El cooperant amb Síndrome de Down té una oportunitat laboral i d'inserció social valuosa després d'haver fet un curs de formació específica. De ben segur que s'han convertit en referents importants en les tres escoles pilots de Barcelona, els barris de Sarrià Sant Gervasi, on són presents i mostren als nens i nenes que tots i totes tenim incapacitats, però sobretot capacitats i el més important que sempre estem a temps d'aprendre.. Oh, Sky. Poesia per a la convivència amb Carme Ratig, A dins del recer, del gelat hivern. M'escalfo el caliu de tantes jornades. De gent tan senzilla, com ho és la vida, Per viure feliç, empenyent els anys. Al llarg d'aquest tram hem trobat de tot i amb l'impuls més jove, tot ho hem fet córrer. Més ara que ens pesen els anys compartits, hem de treure forces de tot l'esquelet. Els béns que ens sacsegen són desbocats. Més farem miracles i no ens rendirem mai que després d'un temps un altre en vindrà. Si som optimistes, mai no ens vencerà la crisi profunda que ens toca de viure. Sembrem tots els jorns amb ment positiva que l'ésser humà és un sac de sorpreses i sap reinventar-se als moments més crítics.. I hate you, Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació ONCE i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. continuem, compartim la tarda d'aquest divendres 15 de març, ara al costat eh, de tres convidades que venen en representació d'OSAS eh, són Rosa Santiuste eh, cap d'administració, què tal Rosa, benvinguda Molt bé, bona tarda Montse Campà, directora de l'Escola Gavina, un centre d'educació especial què tal Montse? Molt bé, bona tarda i Susanna Guillem, directora de l'Escola Gavina què tal? Molt bé d'entrada deia, oh, molt nervioses estem sí, molt, sí, sí. Què? Sí. què? passa? Bé, els nervis no, la poca costum Oh, Ai, micròfons. Amb la que teniu muntada a osses, en plena crisi, vosaltres voleu un nou centre per la vostra escola d'educació especial i ja esteu tot, tots capticats. Nervis a la ràdio, no m'ho puc creure. Una mica. Realment estem il·lusionats en poder-ho fer, però veiem difícil i necessitarem ajuda de, de, de molta gent. Bé, doncs anem a veure. Osses. Eh... Què soses des de quant de temps el servei de les persones amb discapacitat intel·lectual eh, històrica, una, una entitat històrica? Doncs sí, sí, sí, molt històrica, portem ja molts anys. Els orígens de, abans inclús de l'entitat van començar amb una família, amb Francesc Torra i la seva esposa, que van tenir un fill amb síndrome de Down, al Marcelí. Llavors, arrel d'aquest fill que ells en tenien que havia de rebre l'educació com qualsevol altre fill van començar a mobilitzar-ho tot. Van obrir camí, doncs van trucar la porta de la parròquia del seu barri, les vivendes del Congrés, concretament la parròquia Sant Pius de Zè, on van tenir molt bona acollida, tothom els va voler ajudar. Ells també pretenien que el resta de famílies que tenien el fill, diria mentre cometes, amagat a casa, també poguessin participar de l'educació, com qualsevol altre fill, i van començar primer amb un petit local, Després, en el curs 73-74, es va inaugurar la primera escola, aleshores ja de l'entitat Osses, no? sobre el paraigües d'aquesta entitat, doncs es va anar fent i es va obrir l'Escola Sants Innocents. L'Escola Sants Innocents va rebre molta demanda, tanta demanda, inclús es va veure que potser era interessant doncs, que la canalla amb discapacitats eh, intel·lectuals poguessin entrar inclús abans de l'edat d'escolarització en aquell moment... Acceptada va crear una guarderia laboral. La guarderia laboral, amb el temps i la integració, doncs aquesta guarderia els anys 80, eh, doncs ja es va reconvertir en un servei de desenvolupament infantil d'atenció precoç, on els nanos doncs, venen a fer un, uns tractaments terapèutics de logopèdia, fisioterapeuta, segons les seves necessitats, però de fet ja estan a les, a les llars d'infants o a les escoles bressol. Aleshores, aquest, actualment, aquest servei d'atenció precoç que tenim, que es diu Rella, doncs, eh, atén a la població infantil de 0 a 6 anys del districte també de Sant Andreu, on estem tots ubicats. I aleshores és, està contractat per Benestar i Família i és a l'equip d'atenció precoç dels 7 barris del districte de Sant Andreu. Precisament després de tants anys eh, en l'entitat, actualment teniu l'atenció a les persones amb discapacitat eh, intel·lectual eh, en, bueno, di distribuïda al llarg dels anys en diferents centres. Sí. Posteriorment de l'atenció la, precoç doncs es va crear l'Escola Gavina perquè es va veure que la població que arribava a Sants Innocents podria tenir diferents maneres d'ajudar-los eh, educativament. Es va crear l'Escola Gavina els anys 77. L'Escola Gavina va estar, ha estat ubicada en un centre que ens va cedir una congregació de monges i ha estat quasi 30 anys allà ubicada. Aleshores, primer, inclús desinteressadament, no ens havien fet pagar cap aportació. En els darrers anys sí que ja pagàvem un lloguer, però lo greu doncs, va, es va qüestionar doncs, fa cinc anys, quan realment la congregació ens va dir que necessitava aquest local i que havíem de marxar. Aleshores, clar, nosaltres vam fer un altre centre, o la institució va crear un centre ocupacional per la sortida dels nanos de les escoles, actualment tenim 140 nanos al centre ocupacional Cordada, però ja no teníem ni més possibilitats ni més llocs on pogué eh, sí. ubicar l'Escola Gavina i vam començar fa cinc anys a, a moure tot. La veritat és que tant la institució com el Consell Escolar, sobretot els pares, que a més a més els havia costat tant trobar una escola adequada per als seus fills on ells es poguessin realitzar més socialment i poder tenir una sortida laboral bona com és el projecte, que ja us explicarà després la Montse, de l'Escola Gavina, doncs clar, es va envolcar molt en buscar doncs, solucions perquè el projecte i aquesta escola pogués continuar. I ara, en quin punt estem? Ui, anar, eh, ens hem mogut molt, hem anat a, a l'Ajuntament, a, a la Generalitat, tothom recolza la, la necessitat d'aquest projecte i al final eh, l'Ajuntament ens va cedir en ús un terreny de superfície al passeig de Torres i Baixes. Es va signar el juny de l'any passat, hem demanat la llicència d'obres, la vam demanar el novembre, just ens la concedeixen ara, s'han de fer unes aportacions per acabar de tenir-la i, la veritat, ens ho concedeixen en uns moments que ho veiem una mica difícil, ja. perquè tot això ha durat cinc anys... I aquests cinc ja. anys doncs, és una mica això. Ara necessitem que algú ajudin entitats, entitats socials, empreses i particulars, evidentment, i hem de començar ara a fer aquest, aquesta feina tan feixuga. Sí. Clar, perquè eh, si ningú paga les sobres, què passa amb l'escola? Doncs, bueno, de moment vam tenir la sort, perquè això no ho he explicat, però durant aquests cinc anys eh, vam, vam anar fins i tot a... Vam fer recursos i vem anar al jutjat i tot perquè, tot i sent dues entitats depenent de, de l'Església, perquè la nostra fundació Osses és una fundació pia autònoma que també depèn de, de l'Església, doncs clar, com no sabíem on anar, ens vam resistir a marxar de l'escola Gavina de l'edifici que ens havien cedit, la veritat, i en el qual ara ja estàvem pagant un lloguer. Però al final la última de les sentències, l'últim recurs, ja no en vam poder fer cap més, doncs el dia 17 de setembre de l'any 2011 ens venien a treure. I just en el període d'abril fins a setembre vam tenir la gran sort que la, el Consorci d'Educació de Barcelona que està format, com sabeu, per la Generalitat i també per l'Ajuntament, ens han cedit un, un, un lloc on continuar l'activitat de l'escola Gavina fins que haguéssim tingut, com tenim ara, l'escriptura d'aquest terreny i la possibilitat de ferla, que això és el que ara en el punt on som ara, que és el uh -huh. més difícil. Imaginin eh, els nostres oients el que hi ha darrere d'un servei que es presta a les persones amb discapacitat intel·lectual en aquest cas. Eh? Ja. Una cosa és el servei que arriba a la persona i una altra és, de vegades, les odissees que heu de, de, de viure per poder prestar aquest servei. Sí, sí. Molt complicat. Però doncs, què hi ha l'Escola Gavina? Quin és el projecte educatiu? Bé, tal com deia la Rosa, el que ja és... i crec que l'anem mantenint sempre aquesta il·lusió, no?, la il·lusió per atendre de forma adequada els nostres alumnes, que tots presenten necessitats educatives especials, amb diferents dificultats en els aprenentatges, a vegades també doncs, problemàtica a nivell relacional. Eh? Treballem tot el que és el tema valors, per nosaltres és fonamental que eh? el tractament que es té des de l'escola, des que el no entra fins que surt. I aleshores el que pretenem és doncs, acompanyar els nostres alumnes en el seu recorregut escolar amb la finalitat última que els nanos arribin a complir la seva expectativa que tots tenen, no? alguns d'ells, integrar-se dins dels, del mercat eh, eh, laboral ordinari i d'altres doncs, als centres especials de treball. Eh, aquest acompanyament doncs, eh, que fem nosaltres és intentar veure les necessitats que presenten els nanos, tant a nivell de llenguatge, a nivell doncs, de si necessiten una, una rehabilitació a nivell de fisioteràpia. I aleshores doncs, eh, aquesta atenció més personalitzada individualitzada en els casos d'alumnes que ho requereixen, doncs la podem donar gràcies a que hi ha un, un equip a de professionals especialitzats i després, doncs, gràcies a que tenim un, una ràtio, no?, que és una relació de professors-alumnes adequada per poder, fer, per poder donar aquesta atenció que nosaltres considerem indispensable. El perfil dels alumnes de l'escola, quin és exactament? El perfil seria d'uns alumnes que poden, eh, amb ajuda, portar una vida totalment ordinària, totalment normal, però, evidentment, amb els recursos que nosaltres els hi podem donar i el nostre suport. D'una altra manera no, no seria possible. I el que pretenem és això, que siguin autònoms, que puguin guanyar-se la vida per ells mateixos i en un futur doncs, tenir un treball i poder portar al màxim una vida el més normal possible. Però de quins suports concrets m'esteu parlant? Mm. Mira, quan parlem de suports eh, que s'avaluen no? en el moment de que també aviam, els nostres alumnes venen derivats dels equips d'assessorament psicopedagògic, dels EAPs, aleshores s'avalua doncs, també de forma conjunta amb l'EAP no les necessitats que presenten aquells nois o noies. I aleshores doncs, intentem doncs, fer un programa personalitzat a les necessitats del noi o de la noia. En relació doncs, a si hi ha un treball a darrere que necessiten un suport en l'aire de la llengua, nanos que, que presenten també dificultats en tot el que és la conducta, doncs, intentar veure no, quines... I aleshores doncs, intentem entre tots, amb aquest treball d'equip, doncs veure les potencialitats d'aquests alumnes sempre tenint en compte les limitacions perquè eh, són, com deia la Susana, alumnes la majoria, la gran majoria d'ells molt conscients de les dificultats que tenen i alguns d'ells venen, com sempre normalment venen d'escoles ordinàries de vegades, no perquè no vulguin sinclusió al contrari, perquè l'escola ordinària el que vol és atendre també, igual que fem nosaltres no? en els alumnes, de forma adequada però... Mm, per incapacitat de poder atendre d'una forma adequada a classes que hi ha aquest tipus d'alumnat i classes que n'hi ha 30 alumnes a secundària, doncs, eh, nosaltres intentem no?, poder posar aquests suports. Parlàveu d'uns ràtios, que hi ha uns professors sí. per, per alumnes. Quins són els ràtios? Nosaltres vostres? tenim una ràtio de 8, 8 alumnes per professor. Eh, la majoria de les vegades podem comptar també els, amb els educadors que són d'un suport molt necessari a l'aula, i aleshores doncs, clar, estem parlant de què es pot personalitzar aquest ensenyament eh, que necessiten aquests nois i noies. En el dia a dia de l'ensenyament pel professional de l'educació, mm -hmm. aquesta feina de plantejar milers de reptes, no? Sí, si que la ràtio és alta, la feina no ha de ser fàcil. No, perquè, és esclar, com diu la Montse, també eh, anem treballant amb ells de forma molt individualitzada, mirant les capacitats de cadascun i potenciant al màxim doncs el seu rendiment. Eh, a mesura que es van fent grans, nosaltres el que fem és incrementar tallers i preparar-los cap a la vida laboral futura. Eh, a veure, mm, això el que ens suposa és una feina... Uh, doncs del dia a dia, com tu dius de preparar, diríem tota la sèrie de tallers que veiem que, els, que ells poden aprofitar uh, preparant ells uh, els materials o sigui, el que pretenem és ensenyar-los uh, per una feina futura a tot el procés que necessitaran per desenvolupar-la uh -huh. Tenen sortida, aquests joves? Uh, sí, aviam Eh, pensem que d'aquesta manera, CIF, la veritat és que ara estan les coses molt complicades per tothom, eh? però sí que és veritat que facilitem aquesta, intentem, quan els nanos marxen de l'escola, la gran majoria d'ells van cap a programes de qualificació professional inicial, fem un seguiment eh? de quan els nanos han marxat, o la noia, que no? ens venen a veure i ens expliquen, aviam, alguns d'ells estan dins d'aquest mercat laboral ordinari, i d'altres, doncs, estan aquests espais protegits dels de centres espacials de treball. Uh -huh. Bé, doncs, uh, heu de recollir fons, entenc, no? Sí, sí i tant. I seduir, uh -huh. seduir voluntats. Sí. Uh -huh. Com ho fareu? Mira, uh, uh, estem iniciant conjuntament, inclús amb els alumnes, que han agafat com molta il·lusió per el projecte. Eh, sabem que és difícil, perquè és una cosa, doncs, que, que belluga pocs diners però sí que trobem que hi ha moltes escoles i diferents entitats que de seguida quan han sentit a parlar del que fem doncs s'han apuntat, s'han afegit. I ara estem fent una recollida de, de tot el que és el material d'oficina que us deixarem també aquí un cartellet perquè ens pugueu recollir i aleshores eh, és una iniciativa que, que el que pretenem és això recollir material d'oficina després ho enviem a una, una entitat que es dedica a fer reciclatge i, a canvi, ens donen una, una quantitat de diners. No és gaire, però també, d'aquesta manera, donem a conèixer el moment en el que estem, eh, el projecte que estem fent. Alhora, també participem del meu gra de sorra, que no sé si us heu parlar, que l'alcalde Giavitrias també ahir va signar un acord amb ells i el, gràcies al meu gra de sorra farem, el, a través del, del crowdfunding, que és el tema dels microderatius. Doncs, bueno, una campanya de sensibilització, perquè ni que sigui un euro, no, a nosaltres ens serà de gran ajuda no? la suma d'aquesta voluntat de solidaritat col·lectiva. I és una mica el que intentarem fer. A l'hora, l'institució s'estava llogant doncs, bueno, per, per aconseguir diners d'entitats de, que ens puguin donar poder fer una part del finançament del nou centre. Tres dones intrépides per una institució intrèpida, menys d'història. Doncs continuarem al rastre del vostre projecte. Us desitgem molta sort eh, i, i res, quan tingueu coses a anunciar, ens les comuniqueu, que per aquí teniu una altaveu a la vostra disposició. D'acord? Moltes gràcies. Bonica. Moltíssimes gràcies. Moltes, gràcies. moltes gràcies. La gent d'Osses i l'Escola Gavina que avui ens ha acompanyat a Catalunya sense barreres. Eh, petita pausa i mirem què toca. Sí. Toca presentar-vos diferents ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Arriben des de d'FSC Inserta avui amb la veu de Maite Rodríguez. Bona tarda. Bona tarda, Anna. A FSC Inserta eh, aquesta setmana estem seleccionant per una empresa de serveis ubicada a l'Hospitalet un controller financer. És imprescindible tenir una diplomatura en empresarials, coneixements ofimàtics i un bon nivell d'anglès i experiència com a mínim de dos anys com a controller o auditor. S'ofereix una jornada completa i un contracte indefinit. També estem buscant personal per Girona. Es tracta d'una empresa del sector tèxtil que necessita un mosso de magatzem, que ha de rebre la mercaderia i classificar-la. L'empresa ofereix una jornada parcial de dilluns a divendres de 10 a 4. I per finalitzar, també busquem un electricista que ha de fer instal·lacions per pàrquing. Es tracta d'una empresa de serveis que ofereix un contracte d'obra i servei per a una jornada completa. Els interessats han de tenir una FP d'electricitat, experiència d'un any i carnet de conduir. Ja sabeu que les persones interessades en aquestes o d'altres ofertes laborals han d'estar en situació d'atur i tenir el certificat de disminució, en un percentatge igual o superior al 33%. Bon cap de setmana i fins al proper divendres. Moltes gràcies, Maite. Per més informació, www.portalento.es o telèfon d'Incerta Catalunya 93 238 49 49 93 238 49 4, -9 -4 -9. ofertes laborals per a persones amb discapacitat. En situació de d'atur, petita pausa musical i parlem una mica del tipus de vida que porten les persones amb discapacitat al medi rural. Catalunya sense barreres, tots els divendres a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Ana Hernández. M'estem més, estem al costat de Jesús Hernández, és director de Accessibilitat Universal de Fundació 11, le tenem a Madrid i és addemàs molt preparat per a explicar-nos com és es esto de que el medi rural resulta hostil per a les persones discapacitades. Sr. Hernández, bones tardes, benvingut. Hola, buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues me pregunto, yo vivo en Barcelona, capital, me pregunto cómo sería mi vida si viviera, no sé, en, en una pequeña población de Cuenca o, o, o de Girona, sin ir más lejos, señor Hernández. Bueno, además es que vives en Barcelona, una ciudad muy accesible, ¿no? Con lo, cual, con lo cual tú creo que no te puedes imaginar las barreras con las que se encuentra una persona que se, se encuentra en el medio rural, ¿no? Hasta que haya ahí una pequeña redundancia de encontrarnos, pero nos encontramos muchas barreras en el medio rural. Y sí, es cierto que a través del estudio que hemos realizado del Observatorio de Accesibilidad al Transporte Interurbano, realizado por la Fundación ONCE, se ha puesto de, manifiesta, de manifiesto este hecho, ¿no? que las grandes ciudades han trabajado muchísimo mejor la accesibilidad en cuanto a su transporte, a la hora de utilizar el, el transporte, que el medio rural. Por ejemplo, nos encontramos barreras a la hora de desplazarnos por el pequeño municipio, pero también las marquesinas, las infraestructuras despejadas a los autobuses, la accesibilidad a los propios autobuses, o sea que nos encontramos con diversos problemas que de alguna forma se empiezan a resolver, y con esto no quiero decir que estén resueltos, en las grandes ciudades. Claro, fíjese, señor Hernández, ustedes comentaban en este encuentro organizado por Servimedia que eh, realmente la consecuencia es que las personas con discapacidad en el medio rural están aisladas. Pues, hombre, tienen cierto aislamiento, porque si eres una persona con discapacidad y no cuentas con un vehículo propio, con un medio de transporte particular, bien propio bien a través de algún familiar o de algún amigo, pues difícilmente vas a poder realizar desplazamientos de forma autónoma ...en función del tipo de discapacidad que tengas... ...imagínate, usuario de silla de ruedas... ...y sólo puedes utilizar un autobús... ...la parada de autobús no es accesible... ...y el autobús tampoco... ...con lo cual lo tienes francamente complicado... ...para poder acceder al, al vehículo, ¿no? Ya, eh, y ustedes incluso hablan de una ruptura... ...entre las personas con discapacidad... ...que viven en medios rurales o en las grandes ciudades... ...¿a qué se debe esa ruptura? Bueno, lo que es una ruptura de la cadena de la accesibilidad... Eh, cuando el individuo quiere salir de su municipio, hacer un viaje y volver y volver a su, a su municipio, nos encontramos con rupturas continuas de esa cadena de la accesibilidad, porque hay algún eslabón que a lo largo de la cadena se rompe. Cuando un solo eslabón no es accesible, una infraestructura, un medio de transporte, un itinerario, una página web, porque esto se ha puesto muy de manifiesto, las páginas web carecen o tienen grandes problemas de accesibilidad, a la hora de interactuar con ellas, una persona con discapacidad, especialmente personas con discapacidad visual o con ceguera. ¿no? Ya, pues yo no sé cómo se arregla este panorama, señor Hernández. Dígame usted que tiene algunas soluciones al respecto, porque si no, vamos, con lo que me gusta a mí el campo, que, que, que sueño con retirarme allí, pues claro, pero... me lo estoy pensando, ¿eh? porque me está usted desanimando. Pues bueno, yo creo que, que, que a través de la concienciación, no hemos trabajado la concienciación en, en el medio en el medio urbano, Y nos falta esa, ese, ese paso ¿no? ese, ese, ese eslabón no el trabajar la concienciación de todos los poderes públicos y todos los agentes implicados en el medio rural en el urbanismo en la arquitectura del medio rural y sobre todo en los medios de transporte del medio del medio rural ¿no? o sea que yo la verdad es que lo vivo igual que tú porque ahí me encanta el campo yo de hecho ya lo sabes, soy ingeniero de montes sí. y a mí las posibilidades en los parques nacionales parques naturales me encantan Y lo de las casas rurales para mí es una pasión, ¿no? Buena parte de mis vacaciones las, las hago en el, en el medio rural y soy usuario de tía de ruedas, ¿no? Con lo cual, pues tengo que seleccionar muy bien, muy bien mis destinos para no quedarme o en una jaula, es decir, si la casa rural es accesible pero el entorno no es accesible, quedarme solo dentro de la casa y no poder hacer absolutamente nada o encontrarme con barreras y no poder acceder a ningún sitio, ¿no? Señor Hernández, lo suyo de verdad que es de, de novela. Siempre se lo digo, un ingeniero de montes en silla de ruedas. Tiene que escribir un libro sobre sobre eso, que hay hay historia, historia de verdad. Pues un abrazo un abrazo muy fuerte y muchas gracias por habernos acompañado de nuevo en Cataluña sin barreras. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, señor Hernández. Y nosotros continuemos aquí al programa. Ahora ya la par final, la nuestra tertulia de Best Badis. Avui, parlan en public las personas en discapacidad intelectual. Tres senyoretes ens acompanyen, Geni Charles, Marta Lancaral i Maria Vila. Què tal, guapes? Com esteu? Molt bé. Esteu oh, parladores? A veure, a veure, a veure si ens animem. Ai, ai, ai. ai. A veure, a veure. Bé, m'agradaria que em diguéssiu, Marta i Geni, eh, què tal us defenseu parlant en públic, realment? Sigueu sinceres. Poblosos, poblosos... Ai. Tranquilla, ai, ai, ai. nos ponemos nerviosos, <laughs> això ja toca, no, Geni? Fabulòsament bé. Sí? Sí. Fabulòsament bien Sí. I mira, i aquests nervis inicials... <ríe> no sé... No. Excepció que confirma la regla, no. podríem dir, o no, què? Que, que a, a, a vegades a, a, a, a, a em poso molt nerviosa a vegades. Ja, de vegades. I la Marta, què tal? Com es defensa, parlant en públic? Molt bé. Sí? también Sí. Bueno, pues vamos a demostrarlo. A ver, ¿dónde habláis en público? Que yo sepa. Al Hotel Vela. Por ejemplo, tenéis, habéis tenido un acto en el Hotel Vela, ¿dónde más habláis en público? A ver. Bueno, Marta es la primera experiencia que he tenido, ¿verdad? Marta sí. en hablando en público. Pero yo ni sé que había hablado en público alguna sí, en vez. Sí, una fiesta de cumpleaños. ¿verdad? ¿En tu cumpleaños que hiciste? ¿Un parlamento allí o qué? Bueno, eh, yo no he de el cumpleaños, va venir molta gent Sí? I vaig vaig parlar al públic I què vas dir? Te'n recordes? No No, ara ja tampoc Us ho passeu bé? Us agrada parlar en públic realment? Sí, a mi molt Sí? I a tu? Mucho Sí? per Què sentiu? A veure, expliqueu-me Pues satisfacción, alegría satisfacció, sí. alegria, què més. Jo jo jo molt contenta. Uh -huh. I, I quines coses voleu dir, a veure. Si teniu l'oportunitat, ara podeu dir coses i esteu supercallades, és que Sí, sí, ara s'han posat nervioses, no, eh, abans. No sé, no sé, que, no sé si creu el que m'esteu dient. <laughs> què diríeu, ara a totes les persones que us estiguin escoltant. Pues, pues que que s'animen a puntar seves bavades. Sí, la Marta ha centrat molt en tot el, el seu discurs, tota la, la seva... El, el als seus parlaments, amb això amb, amb la interacció amb les persones amb discapacitat intel·lectual, perquè per ella ha sigut un impacte molt positiu. Tot aquest en enrenou de plantejar aquesta tertúlia sobre parlar en públic, bé perquè vosaltres a Besbadis teniu, sobretot a Estats Units un programa, el programa Embaixadors que està funcionant força bé. Doncs sí, és un programa que ja porta a Estats Units més de sis anys, aquest serà el setè any que, que porten en marxa allà i eh, és per donar veu i visibilitat a les persones amb discapacitat intel·lectual seria un pas més en el en el, en el món de la discapacitat intel·lectual per visibilitzar el, el col·lectiu no? i seria això, donar-los veu i les capacitats per, per poder expressar adequadament aquesta veu no? eh, portem ja aquí, aquí a Catalunya un, una, un, un petit projecte pilot unes, unes petites sessions per, per intentar capacitar aquestes persones per donar-los les eines adequades perquè puguin fer la seva primera intervenció en públic. Què, què han fet les persones en aquestes petites sessions? Doncs, a veure, hem tingut tres sessions formatives. Primer els vam explicar molt bé el, el, el programa, per quin era l'objectiu, no? perquè al principi pues, estan est est est est est una mica descol·locats. No? Nosaltres hem de parlar en públic, per què? Però, com és? I, bueno, no, el primer pas, eh, el la inicial és explicar molt bé eh, el per què, no? aquest, aquest fet de visibilització i aquest empoderament que els hi volem donar eh, amb ells i amb elles. El segon pas pues, va ser una mica a, a estructurar... Pues, el, el discurs en si mateix no? que, que, és, que és un discurs com com s'estructura i com s'escriu un discurs i després el, la, la tercera vegada va ser assajar, assajar, assajar i tornar a assajar el discurs trobar el discurs, saber a, sí. a sí. què tal sona no? i tant bé, doncs a, a l'hora de construir el vostre discurs com, com us heu defensat? bastant bé. de què va el teu discurs? música, amics i família i què dius en ell? que toco la guitarra elèctrica, que vaig, a, vaig al casal, que aquell mes vaig a la Pascua Jove i, i moltes coses més. I això t'agrada explicar-ho? Per tu és important? Sí, per mi sí. sí? Bon. Per què és important per tu? Perquè és el meu dia a dia. Uh -huh. És el que faig dia a dia, que faig activitats a Bés-Badis i és, és, el meu, és, és el que jo, jo faig y es importante poder, bueno, saber transmitirlo sí. a otras personas para que sepan el tipo de vida que tú portas, sí. ¿no? Sí. Sí. Es Molve. La Marta, el discurso de la Marta ¿de qué va? De la amistad. ¿Y qué dices de la amistad? ¿Qué dices de la amistad? Lo tienes hasta escrito y todo, sí. ¿eh? O sea, tú te tú te lo has escrito, vamos, que no ahí por si me pongo nerviosa que pueda echar un vistacillo a la hoja. Dice muchas cosas, Marta, de la sí. amistad, ¿no? A ver, ¿qué sí. cosas dices de la amistad, Marta? Léenos algunas cositas. Porque tú lees tu discurso, no sí. no, no, no te lo sabes de memoria. No, no, no a ti te gusta leerlo, sí. como todos los políticos. Vaya, no no eres la primera, ¿eh? A ver, sí, ¿qué, qué, qué, ¿qué cosas suenan ahí en, de la amistad? Pa para mí amistad significa la relación entre dos o más personas. Estar en los momentos buenos y malos. Entenderla y escucharla. Que también ella tenga buen apoyo en mí. Salía de fiesta, de comida, de tiendas y mucho más. Pero lo más bonito es mantener esta amistad para el resto de la vida y para eso es que cuidarla mutuamente. Es la única manera que siempre tendremos amigos de verdad. Bueno, te ha salido muy bien este discurso, Marta. Sí, sí. El discurso de Marta está muy muy elaborado, se ha pasado muchas horas aquí. ¿Te lo has escrito tú? Sí. Sí, ¿cómo lo preparabas? Cuéntanos un poquito. Bueno, ¿Lo hacías en casa? Sí, en casa lo hice con ayuda de mi cuñada Sí Y sí. después en las sesiones Te ha, la, Lo has reforzado Lo he reforzado con uh -huh. la compañera ¿Y tú Jenny, cómo lo has preparado tu discurso? Con la ayuda de la, de la Verónica uh -huh. Porque yo lo intenté sola Pero me quedé en blanco Y con la ayuda de la Verónica Pues lo, lo construí Uh -huh. porque Entonces, Es difícil, ¿eh? De, ahora ponte a escribir el, el folio en blanco ¿Y qué, qué escribes? No se ocurre nada a, a veces, lleva, ¿no? Lo quedé en, blan en blanco completamente ¿Y qué te pasa en ese momento, Jenny? Pues que no, no, no, no supe qué, qué escribir No supe qué, qué, qué, qué poner Pero nada de tirar la toalla No, nada de eso Se busca ayuda sí, y van pues saliendo las busque, palabras la, Busqué ayuda con la Verónica Y, y con la Verónica lo dice ja lo tienes hecho. Sí. Muy uh -huh. tú lo vas a leer y te lo vas a aprender de memòria. A veure. Jo jo voy a leer. Vale, o sea, le, el, els idó una miqueta de seguretat sí. tenia el discurs escrit, no? el paper davant, és és molt ajuda, no? És molta seguretat. Bé, bueno, no tothom, hi ha el, alguns, uh, algunes persones que sí que, que s'han es, que preparat unes targes i que les targes podran. Però bé, bueno, tothom té les, les seves eines, les seves habilitats i les seves capacitats, no? Hi ha persones que ho llegiran, hi ha persones que, que, han, que han targes, hi ha persones que, que faran, han fet una improvisació amb tota regla. Per quines raons heu apostat vosaltres per aquest programa perquè les persones amb discapacitat intel·lectual parlin en públic i s'expressin en primera persona? Doncs aquí a Catalunya hi ha molta tradició d'autogestors eh, amb tot l'àmbit de la discapacitat interlectual, no? però el, el tema de parlar en públic eh, ha quedat una mica ofegat, o si, si ho volem dir d'alguna manera, no? dins de tot el, el programa d'autogestors. No? Aquest donar veu i donar una visibilitat a, a l'esfera pública Uh, sí que està dins del programa d'autogestors, però cre creiem que, que en aquest moment no estava prou reforçat ni tenia prou visibilitat. I per això hem apostat per uh, dintre, fer aquest del nostre propi autogestors, una mica diferent, no? uh, donant a aquesta veu, a aquesta formació específica, aquestes eines uh, concretes a les persones amb discapacitat intel·lectual perquè puguin uh, això, ser visibles a la societat i expressar per ells mateixos què els importa, què volen demanar la societat i què, què poden oferir ells a la societat, també. I què us diuen les persones que us escolten, noies? Us animen? Sí, ens, ens animen molt, sí. Sí? Sí. La família què us diu? La, la família és una de les que s'anima més sí, però elles no volen parlar o que no? Les persones de les no. vostres famílies els posen nervioses, no, no, no. no, no. no, no. això que ho faci la Marta la gent i ja s'apanyaran però jo els dic que vinguin tu no els animes també, sí, sí. no? sí, sí, que vinguin doncs moltes gràcies Maria Vila, Marta la Canal i Jenny Charles per parlar una miqueta amb nosaltres en públic, ara per moltes persones que us estan escoltant, heu passat vergonya? No. no, perquè no. ja estàveu acostumades, oi? Sí, sí. Vinga, doncs gràcies, que vagi Moltes molt bé. Moltes gràcies, Dana. Nosaltres tornarem el divendres, eh, com sempre. Siguiu persones feliços i solidàries. Adéu-siau. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández. Ràdio